Buonasera e buon ascolto da Onda Rossa, dunque la trasmissione di oggi riguarda un libro un libro che eh, ha un titolo abbastanza eloquente, non è tutto verde quel che luccica è stato già presentato in eh, varie zone d'Italia tra cui la Valla Susa In questo ciclo di trasmissioni che abbiamo aperto con la, uh, il furto di terre, e il cosiddetto land grabbing, che vede in primo piano anche le aziende e lo Stato italiano, contrariamente a quello che si può credere, visto il sostanziale silenzio su questo argomento, e, mh, continuiamo a analizzare quella che è la situazione delle risorse naturali e sicuramente per quanto riguarda la green economy il discorso delle risorse naturali è eh, assolutamente centrale. E la tesi di fondo eh, del, del libro, o meglio il presupposto da cui eh, parte il ragionamento del libro è che l'economia mondiale non è più sostenibile e eh, questo a parole trova largo consenso persino governi e aziende eh, sono disposti ad ammettere eh, questa, questa realtà eh, certo non proprio tutti per esempio eh, che so, un Mario Monti non, non vede nessun problema di eh, sostenibilità o di inquinamento o di crisi eh, di vario genere eh, appunto Secondo lui eh, questi non sono problemi inesistenti. Eh, il grosso dibattito, che poi è anche un grosso affare, è la cosiddetta economia verde, in, eh, il termine inglese che sempre domina su tutti i media è green economy, ma appunto questa è la, è la traduzione. Eh, L'economia verde dovrebbe spostare la produzione e i consumi verso... Eh, appunto delle, eh, delle modalità che rispettino i cicli naturali e, e non siano invece contrapposti come eh, continua ad essere per la stragrande maggioranza dei, dei prodotti e dei servizi. E naturalmente si tratta di un cambiamento colossale, mh, epocale, che eh, richiederebbe richiede il coinvolgimento di eh, tutti, ma eh, purtroppo. essendo l'economia mondiale dominata da oligopoli eh, che eh, sicuramente sono ben poco democratici e fondata ancora sulle energie fossili, eh, siamo ancora molto lontani dall'aver avviato seriamente questo, eh, questo cambiamento che alcuni hanno chiamato riconversione ecologica. Un, un corollario importante della, della teoria della eh, economia verde è quella che appunto le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica sono eh, per definizione democratici e diffusi, diffusi sul territorio, diffusi tra i cittadini, quindi non possono reggersi sul profitto, perlomeno non solo sul profitto o addirittura sulla speculazione. e da questa considerazione il titolo del libro non è tutto verde quel che luccica l'editore è altra economia ed è curato da eh, Re Common che abbiamo invitato appunto qualche settimana fa mh, ai microfoni di eh, Radio Onda Rossa e, mh, un altro tema che viene affrontato dal libro è eh, cercare di dare una risposta a come la finanza sta colonizzando la natura e soprattutto come si stanno organizzando le comunità, i cittadini, le popolazioni per fermarla quindi dove e chi sono questi, questi oppositori, qual è la loro, la loro logica e come si può praticare una gestione diversa delle risorse naturali, diversa da quella dominata appunto dalle aziende transnazionali e dagli stati che eh, le appoggiano spesso e volentieri. Insomma, un viaggio in con, attraverso l'economia mondiale, il viaggio descritto da questo libro, per evitare che eh, si passi dalla green economy alla solita produzione eh, distruttiva, distruttiva sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale o come ci piace dire, o meglio non ci piace, ma insomma lo diciamo eh, devastatori e saccheggiatori sono appunto coloro che eh, Stato e aziende fondano la loro azione sul profitto eh, il libro esamina quindi le contraddizioni inevitabili in un periodo di transizione che in realtà è appena iniziato e ancora non, non si è pienamente sviluppato e perché per conciliare la, con la green economy la logica di mercato non si va molto lontani in quanto i profitti continuano o continuerebbero ad essere per pochi mentre l'interesse generale è e dell'ambiente verrebbero sacrificati ma eh, facciamo una piccola pausa prima di chiamare uno degli, telefonare uno degli autori del libro Antonio Tricarico che, eh, a cui appunto eh, faremo qualche domanda e naturalmente potrete intervenire se vorrete eh, chiamando allo 06 49 17 50 e per adesso ascoltiamo un brano musicale. with peace in his heart. with peace in his forse è meglio andare un po' avanti non era propriamente musicale questo inizio Onda 87.9 in FM, come annunciato, siamo in collegamento con Antonio Tricarico. Pronto, ciao, buonasera, Oh, ecco, sei in onda. Ben, ben arrivato sugli 87.9 di Onda Rossa. Dunque questo libro è, insomma, è stato pubblicato da poco, leggevo che una delle prime presentazioni è stata fatta a Bussoleno in Val Susa e volevo cominciare a chiederti che, dove viene presentato, dove è stato presentato, dove programmate di presentarlo, fate un po' un giro d'Italia? Sì, diciamo mh, il libro è stato scritto uh, a partire da una riflessione in occasione poi di quello che è stato il vertice a 20 anni da Rio su sviluppo ambiente che si è svolto lo scorso anno e sentiamo l'esigenza di, di, di rimettere in discussione questa narrativa molto parziale insomma su quella che è la Green Economy come viene presentata oggi. e l'abbiamo fatto soprattutto mh, in due modi, uno eh, contestualizzandolo rispetto alla crisi e due eh, cercando anche di porci eh, dalla prospettiva di chi spesso resiste poi tante delle attività che sono alla fin fine realizzate in nome della cosiddetta Green Economy e per questo l'idea è quella di, di considerare questo libro uno strumento insomma, che può dare un, una prospettiva degli elementi in più, eh, soprattutto a... a chi oggi diciamo, si pone una prospettiva di, di, di organizzazione politica rispetto alla crisi e alla, alla continua evoluzione di questa e allo stesso tempo per i tantissimi comitati movimenti locali eccetera che resistono dalle grandi infrastrutture fino a, a nuovi ripeto progetti che in nome della green economy in realtà eh, hanno ben poco di nuovo ma soprattutto sono, eh, sono addirittura nel lungo termine portano alle implicazioni più profonde quindi l'idea è quella di di girare soprattutto anche su richiesta di quelli che sono i comitati, i gruppi e quindi in un certo senso spaziare e cercare di portare questo, questo contributo Senti, noi come radio stiamo ovviamente attenti al linguaggio visto che produciamo parole e musica e la contraddizione una delle contraddizioni che subito emerge è proprio su questo termine economia verde e dunque è un termine di per sé positivo, no? suona bene Economia Verde. Certo la contraddizione è che mh, si fanno magari i paladini di questa di quest Economia Verde, delle eh, transnazionali o anche dei, dei governi che appoggiano eh, questo, questo presunto cambiamento che eh, invece continuano... a produrre e soprattutto a distruggere come e più di prima, quindi la prima cosa da, da capire credo eh, che appunto nel, nel, nel libro viene affrontata è la differenza tra, eh, una, eh, tra economia verde ed economia verde perché c'è un'economia di potere e un'economia diciamo dal basso, quindi puoi spiegare meglio questa contrapposizione? Molto volentieri e penso che questo sia un po' eh, il nodo diciamo della provocazione che sta anche nell'incipit, nell'inizio del libro, cioè mh, possiamo dire che in teoria sono sare, saranno sarebbero possibili tante economie verdi in funzione di che tipo di, di modello, di economia si vuole perseguire o per dirla molto più francamente di che tipo anche di... Ehm, di modello basato su quale accumulazione si vuole perseguire, per questo noi abbiamo iniziato il libro contestualizzandolo molto rispetto alla crisi che viviamo, crisi economico, finanziaria eccetera, che oltre diciamo le, le varie narrative, vari, come dico io, i vari generi letterari sulla crisi che si sono proposti, ma in fondo in fondo eh, non è null'altro di una lunga crisi di accumulazione del capitale che avviene da tanto tempo. e che eh, la cui risposta, anche questa messa in campo da diverso tempo e che oggi ha generato questi ulteriori problemi con la crisi del 2007-2009 è quella che noi chiamiamo finanziarizzazione, cioè sostanzialmente una non solo un'espansione un della sfera finanziaria molto superiore a quella che è la sfera produttiva diciamo nell'economia ma eh, soprattutto una subordinazione strutturale all'andamento dei cosiddetti mercati finanziari o mercati di capitale privato di qualsiasi sfera dell'economia ma anche della società. Questo è avvenuto tramite processi di indebitamento, tramite vari strumenti di ingegneria finanziaria eccetera eccetera, ma in fondo in fondo è semplicemente una risposta a una crisi di accumulazione, che in pratica vuol dire c'è troppa ricchezza privata accumulata e ha troppo poco di redditizio in cui investire. E quindi c'è un'ossessione continua a generare nuovi mercati che siano altamente profittevoli quantomeno nel breve termine finché non esplodono. E in fondo in fondo la nozione di economia verde come oggi nasce è una nozione profondamente finanziarizzata, cioè che risponde esattamente a questo. Nel senso c'è bisogno di creare nuovi mercati, addirittura di creare. Nuove merci, nuove commodity, come si dice, che non esistono. Pensiamo al mercato dei permessi di emissione di carbonio, delle emissioni presunte ridotte, eccetera, eccetera. Sono dei mercati che, all'apparenza, possono sembrare virtuali, ma in fondo, in fondo, sono dei mercati che generano titoli finanziari su cui la ricchezza può planare, accumularsi, speculare, finché poi scoppiano le bolle, ma se ne creano di nuovi. Motivo per cui oggi si discute di creare un mercato. del commercio, dei servizi, dei pagamenti, degli eco dei servizi forniti dagli ecosistemi. Cioè sostanzialmente vuol dire andare a monetizzare qual è l'umidità che dà una foresta e allora compensare in funzione delle foreste distrutte o no con permessi eccetera eccetera. Ma tutto questo che sono alchimie, anche il senso comune lo capisce e che anche economicamente non funzionano. in realtà finanziariamente eh, rispondono a questo, quindi oggi quella che ci viene proposta è, è un'economia verde finanziarizzata, chiamerei in questo modo, sono possibili tante altre economie verdi, ovviamente e se ci si pone da una prospettiva diciamo dal basso, eh, chiaramente questo significherebbe non tanto il cosa si fa, ma sostanzialmente il come e rispetto a chi poi sostanzialmente decide a che tipo di redistribuzione di potere avverrebbe in un'economia verde. Quindi questa è sostanzialmente la, la, la questione di, di partenza che, che assume il libro e quello che oggi vediamo è che tutto questo dibattito molto stereotipato sull'economia verde o si riduce su una questione puramente tecnologica, cioè facciamo più rinnovabile e meno carbone, o si riduce semplicemente su una questione, chiamiamola molto… che ne generale nel fare questo genereremo più lavoro, allora facciamo un po' di intervento pubblico perché serve, ma che in fondo in fondo invece non affronta il problema di fondo, cioè chiaramente noi dobbiamo trasformare radicalmente la nostra società, ma una trasformazione diciamo compatibile ecologicamente nella nostra società assolutamente necessaria, allo stesso tempo si deve accompagnare. con una trasformazione fondamentale che riguarda il potere e la redistribuzione del potere, mentre sostanzialmente l'economia verde oggi avviene con le compatibilità di quello che è il processo di, di finanziarizzazione, che sarebbe l'estremo stadio del liberismo in crisi e che dà sostanzialmente una risposta per non cambiare nulla. In pratica questo che vuol dire? Vuol dire che noi viviamo il paradosso che anche lì dove si cercano di fare dei, delle azioni addirittura da parte della collettività, chiamiamole nella giusta direzione, cioè per esempio cerchiamo di mettere anche pannelli solari, alcuni su piccola scala eccetera, i processi con cui questi avvengono, pensiamo al conto energia, eccetera, sono dei processi che sono altamente finanziarizzati, cioè eh, tu monti un pannello solare, ti danno il conto energia eccetera, ma sostanzialmente c'è tutto un prefinanziamento di banche c'è un'aspettativa dei flussi di cassa che saranno generati dell'attesa energia prodotta nei prossimi vent'anni che già genera titoli finanziari che sono venduti cartolarizzati impacchettati eccetera eccetera eccetera per tirare fuori questo extra profitto al punto che si genereranno bolle che faranno poi crollare questi mercati magari la gente che si è messa il pannello solare in ignara non sa che gli pagheranno neanche più quei due incentivi e in fondo, in fondo tutto questo serve Per non cambiare, cioè sostanzialmente per permettere poi lo stesso che si continuano a stare, nonostante questo combustibili fossili, che tutta diciamo l'economia eh, accentratrice delle grandi concentrazioni e chiaramente l'economia della società del petrolio, che è strettamente sempre stata collegata a quella della finanza, che è strettamente collegata a un problema di esercizio di potere geopolitico a livello mondiale, eccetera, eccetera, non cambia. Quindi, è un grande bluff così come è impostato. Ciò non vuol dire che non si può pensare altre forme di economia verde, ma che devono partire da questa domanda, cioè che non è semplicemente quale tecnologia, come conviviamo con limite ambientale, ma è che forma di società e di redistribuzione di potere, di conseguenza che tipi di forme diverse di economia abbiamo bisogno, non basate su una, su una semplicemente sull'accumulazione che vediamo oggi, addirittura sulla superaccumulazione dalla finanziarizzazione. Ecco, mi sembra che è un concetto importante che è messo a fuoco è il legame tra cambiamento produttivo, cambiamento economico con il discorso del potere, no? quindi contro il potere centralizzato, sostanzialmente la dittatura del capitale, della finanza, delle banche e invece una democrazia reale controllata dal basso, da comitati cittadini, lavoratori, eh, popolazioni indigene che si contrappongono a questo... Tentativo, a questa pratica non è un tentativo, perché è ancora oggi la realtà che si vive: no? per cui eh, le multinazionali del petrolio non hanno nessun problema ad aprire un settore di economia verde o magari a eh, andarsi a. Um, comprare delle, dei territori immensi in Africa o anche in America Latina per impiantarci delle piantagioni appunto a rapida crescita eh, spesso e volentieri per eh, eh, agrocombustibili no? quindi l'assurdo la, la, <ride> all'ennesima potenza eh, l'economia verde che serve non per dar da mangiare ma per far camminare le automobili e le macchine di vario genere esattamente ancora possiamo andare ancora più avanti cioè tutta la follia del, del progetto Desertec di creare questi mega campi di pannelli solari in regioni del Sahara alcune tra l'altro anche contese ma per creare quindi grosse concentrazioni poi grossi elettrodotti che dovrebbero portare l'elettricità in Europa è la stessa logica degli oleodotti gasdotti per cui poi tra l'altro si fanno guerre eccetera eccetera eh, se prendiamo l'India eh, l'eolico si costruiscono sempre più mega concentrazioni di parchi eolici che spropiano terra, diciamo, ai contadini e al sottoproletariato eh, rurale indiano, così come lo facevano prima le dighe o i grandi impianti termoelettrici, e, e i principali investitori in questa roba sono fondi edge speculativi eccetera. Quindi, No, ripeto, nonostante chiaramente, cioè è ovvio che al senso comune mettere un pannello solare magari se di piccola scala è mille volte meglio chiaramente che bruciare combustibili fossili, questo è acclarato, ma il punto è sempre il come per chi e chi poi in fondo genera e gestisce l'extra profitto e questo rimangono i veri nodi diciamo non svolti, per questo noi siamo in questo libro perché anche questa narrativa ancora poi più ampia come dicevo all'inizio rispetto al cosiddetto New Green Deal no rievocando Roosevelt e un necessario intervento pubblico dell'economia facciamolo verde questa volta ma in fondo in fondo sembra un po' la vecchia storia di dire facciamo i buchi delle strade per riempirli così che facciamo partire il ciclo economico sembra un po' qui devastiamo prima l'ambiente poi ci mettiamo le cose e poi le ridevastiamo pur di fa ripartire un presunto ciclo economico basato, ripeto, su una continua crescita economica, ma in fondo in fondo vuol dire un, un meccanismo di accumulazione deve generare nuovi asset, nuovi beni in cui poi il capitale si può investire con un grande ritorno sugli investimenti, mentre oggi c'è il grosso problema che c'è poca roba nel mondo in cui investire che dà un grosso ritorno sugli investimenti, al punto che anche molti titoli finanziari non rendono più tanto, da cui la bolla del 2007. Quindi questo è la questione di fondo, ora io credo che il nostro libro diciamo, si chiude con una prospettiva che mettiamola anche diciamo, in positivo, ma mettiamola anche come un punto di discussione ovviamente aperto per movimenti, eh, società civile, soggetti che dal basso diciamo, abbracciano questa prospettiva. Credo che la vera sfida sia di andare ad approfondire molto di più quello che si chiama il cosiddetto paradigma dei beni comuni Però affrontando la sua interezza, anche un po' oltre gli slogan, cioè eh, quelle che sono poi nelle stesse pratiche che oggi abbiamo di resistenza in tantissime parti del mondo, già ci sono diciamo i germi, i nuclei, gli elementi fondanti di quella che potrebbe essere un'idea di economia, chiamiamola dei beni comuni, quindi non basata su un meccanismo di accumulazione. Questo ovviamente presuppone tante cose da… diverse forme della proprietà e così via, ma il succo della questione penso che noi poniamo è che senza perderci in un dibattito solamente teorico, la vera opposizione oggi alla green economy finanziarizzata lo si può soltanto fare andando a sostenere e collegare fra di loro quelle pratiche che invece proprio cercando di praticare diciamo i beni comuni e di allargarli aprono uno spazio possibile di economia diversa, cioè non è solo un discorso di, di teorizzare i modelli di economia diversa, ma è, ma è la pratica che effettivamente si basa su un discorso di beni comuni e che inevitabilmente va a riaffrontare i nodi cruciali di quello che è una rifondazione della democrazia e quindi una ridistribuzione sostanziale del potere, è l'unica strada possibile per andare a concepire altre forme. chiamiamoli tra virgolette di economia verde, che non rispondono a questa logica, motivo per cui oggi soltanto guardando in quelle che alcuni anche banalizzando chiamano soltanto esperienze di resistenza, in realtà è importante andare a ritrovare quegli elementi da cui partire per costruire qualcosa di davvero nuovo. Senti Antonio, e se sei d'accordo a rimanere con noi ancora qualche minuto, io farei una piccola pausa musicale e poi avevo ancora una domanda da farti. Certo. Va Bene. Allora, a tra poco, 87.9 Radio Onda Rossa, restate all'ascolto. Torniamo in diretta con Antonio Tricarico e gentilmente all'ascolto. Stiamo parlando, prendendo spunto dal libro Non è tutto verde quel che luccica che state presentando l'editore Altra Economia in giro per l'Italia. E la domanda che volevo farti riguarda... Um, dei paesi i paesi cosiddetti emergenti, o meglio, i, i, i più, quelli dove le contraddizioni di cui hai parlato sono forse più esplosive. Per cui c'è da una parte un capitalismo di Stato privato, intendo i tre paesi intendo Cina, India e Brasile. Eh, in Che eh, sicuramente affronta contemporaneamente le esigenze di una crescita impetuosa, il, il, i grandi capitali, eh, le tensioni sociali, l'inquinamento dei movimenti forti come i sem terra o, o anche la classe operaia cinese contadina che organizza. Uh, ogni anno lo dice il governo stesso decine di migliaia di proteste di rivolte ecco questo discorso declinato un po' eh, in questi tre grandi paesi dove forse è più visibile il futuro che ci aspetta come come lo potresti descrivere? E sono proprio i, i paesi dove forse queste contraddizioni ehm, sono oggi più esplicite, anche perché diciamo francamente un po' la storia passa di lì. ora eh, Ovviamente ci sono anche diversità tra i vari i paesi, io personalmente insomma, ho seguito abbastanza sotto questo aspetto per esempio il Brasile, il Brasile oggi È un paese molto all'avanguardia in quello che si può chiamare la finanziarizzazione della natura, cioè la, la generazione di mercati finanziari, addirittura quei permessi ehm, collegati, come dicevo, all'emissione di anitrice carbonica, ai, ai mh, crediti che sono generati dalla preservazione di foreste, eccetera, eccetera. Eh, sono mh, diciamo meccanismi davvero strutturati, insomma il governo brasiliano ha lanciato proprio lo scorso giugno la, la borsa verde dove si vendono e si scambiano tutti questi titoli finanziari, quindi ehm, per alcuni versi eh, sono eh, paradossalmente anche più all'avanguardia di altri paesi, come ad esempio alcuni paesi europei. Per altri versi in realtà sono invece paesi dove ehm, il tipo di intervento pubblico ehm, in economia diciamo è mh, ibrido, cioè da un lato sembra che va come un po' da noi biegamente a sostenere solamente il sistema bancario, eh, i mercati finanziari eccetera, quindi quasi un meccanismo di finanza pubblica pensato per estrarre ricchezza dalla collettività e, e portarla invece in poche mani private insomma esattamente l'opposto per cui poi storicamente la finanza pubblica è stata creata se volete e, e, e allo stesso tempo però invece continua ad avere una funzione penso soprattutto al caso cinese dove anche per, per le fortissime tensioni sociali che si sviluppano su questioni ripeto che possiamo definirle anche di beni comuni, cioè la questione tutta la questione agraria diciamo, in Cina, dove ancora più della metà della popolazione viene nelle zone rurali e il tipo di collegamento con i territori rispetto alle devastazioni dei territori, Bene, in questo lo Stato in un certo senso è, è, non può permettersi diciamo, semplicemente un approccio liberista e quindi poi in alcuni casi diciamo, interviene anche fuori da logiche di mercato, anche semplicemente diciamo, per, per continuare a controllare in qualche modo la situazione. È chiaro che eh, il processo di finanziarizzazione in fondo in fondo che ripeto è un estremo stadio del liberismo mira quasi a, in fondo in fondo a trasformare lo Stato in un tutt'uno con i mercati finanziari e quindi a rendere praticamente la stessa cosa al punto che che l'unica via di uscita vorrebbe dire superare i meccanismi di mercato ma anche superare gli attuali meccanismi di quello che oggi è lo Stato proprio per questa diciamo unicità che si viene a creare in questi paesi stiamo ancora in una fase in cui Eh, ci si può chiedere quanto il processo di finanziarizzazione ha, ha inquinato in un certo senso il processo di stadio di sviluppo economico eccetera e, o quanto no, cioè viviamo, viviamo dei segnali diciamo ehm, contrastanti come vi ho detto avversamente contraddittori, però la, la grande verità è che in questi paesi queste contraddizioni oggi trovano forte conflitto sociale e questo conflitto sociale a differenza da quello che si pensi anche in maniera molto banale eh, nel, in Occidente, cioè la gente si, si incavola perché vuole più ricchezza per comprarsi la lavatrice o la macchina, invece no, questo conflitto sociale è un conflitto se pensiamo a paesi come l'India per esempio, dove mette proprio al centro la domanda del chi decide, chi controlla i territori e quindi di conseguenza che modello di sviluppo si sceglie, che io ritengo queste sono le domande che stanno alla base. Anche di alcuni movimenti che esistono da noi, come può essere il movimento no, notato in Valzusa, eccetera, in fondo, in fondo questi sono i punti nodali, a prescindere diciamo, dalla circostanza della questione a cui si oppone e si fa resistenza. e Penso che, che in questi paesi i numeri sono molto più grandi, quindi, quando si va in questi paesi davvero il, il livello di, di conflitto e di scontro è pesantissimo, è chiaro che, che questo viene ulteriormente inquinato, poi dagli interessi del capitale transnazionale che oramai. come dicevo sempre più controlla ed è infiltrato nei stessi governi di questi paesi, eccetera, le cui economie sono sempre più aperte, soprattutto sul mercato dei capitali, quindi però ehm, oggi questo è, è la vera frontiera dove, dove, dove si combatte. Io credo che noi in paesi come il nostro dobbiamo molto porci questa domanda, cioè come su intorno a un paradigma alternativo si può, si può costruire oggi un blocco sociale diverso che vuol dire sostanzialmente capire come collegare le tantissime battaglie che ci sono e dargli una prospettiva politica in tal senso molto più ampia, cioè che, che non solo ripone diciamo, un paradigma in maniera teorica, ma che proprio quelle, quelle pratiche le collega in un modo che cercano di, di aprire uno spazio per praticare anche forme diverse di economia. Penso che questa è, è la grossa sfida. In, in quei paesi la gente lo fa per necessità. Chiediamo ai popoli indigeni che vivono ai margini della società brasiliana, se pensiamo alle masse di risediati in India, per necessità loro si devono coalizzare e praticare quello che oggi noi chiamiamo beni comuni, in inglese chiamano commons, eccetera. E noi dobbiamo riscoprire questo nel nostro orizzonte di, di, di azione politica, e questo non si può fare che dal basso, ma un basso che collega diciamo i tanti, i tanti locali. Questa è la. E' la vera sfida diciamo, che ci pone oggi il paradigma sbagliato dell'economia bene finanziarizzata. Abbiamo davanti un lavoro enorme anche perché non, basta, non basterà arrivare a una sintesi a livello nazionale perché tali sono gli equilibri mondiali, tale è il dominio del capitale realmente mondializzato che o si riesce a creare una solidarietà, reale, non a parole, quindi una solidarietà anche di azioni di lotta tra i vari popoli del mondo o altrimenti questa transizione o, o non, non ci sarà o avrà dei tempi talmente lunghi che insomma le catastrofi ambientali avranno tutto il tempo di abbattersi su di noi. Esattamente, generando ahimè ancora più concentrazione di potere come sempre poi avviene nelle crisi. Va bene Antonio, allora siamo in chiusura. Io ti ringrazio di questa chiacchierata, speriamo che eh, abbia interessato chi ci, chi ci ascolta. D'altronde, sono tematiche che Entropia Massima affronta da anni, ovviamente, cercando di seguire l'evoluzione. Del, di, di, di queste contraddizioni, di, di, delle economie, appunto della finanziarizzazione. Come, come dicevi tu, in questa crisi in cui siamo immersi ormai da 5-6 anni senza vedere alcuna luce in fondo al tunnel, che, che ne dica Sormario. E, <ride> I vari sormario <ride> già perché ce n'è anche uno a Francoforte anche più potente. Direi. ecco e Va bene, grazie ancora, Il piacere mio. e a risentirci a una prossima occasione a presto grazie Ciao. ciao. e dunque grazie Antonio Tricarico con cui abbiamo parlato non solo del libro forse non tanto del libro non è tutto verde quel che lucica, quanto di eh, economia mh, verde di cambiamenti epocali cambiamenti produttivi Eh, potere, democrazia dal basso, beni comuni eccetera. Un discorso che naturalmente non si chiude qui eh, che però riprenderemo fra qualche settimana per seguire appunto il ciclo consueto di Entropia Massima che come sapete ospita ogni lunedì una tematica diversa. Dagli 87.9 di Onda Rossa un uh, saluto e a risentirci appunto lunedì prossimo. Ciao.